Първата лекция Атлантида, втората лекция Атланското мислене, третата лекция Атланското мислене и три идеи за размишление. Първата свободата, втората истината и третата жреца Атлант. Следваща лекция на 6 юни. Започвам с първата лекция Атлантида. Тези, които търсят доказателства за Атлантида, никога не търсят правилно. Самия подход е погрешен. И за това, дори и да открият, това не им помага. Тези, които търсят Бог и истината с любов, Бог ще им разкрие това, което е по-дълбоко от всякакви доказателства. И с доказателства и без доказателства, Атлантида е тука и съществува. Една от големите грешки на пропадналите Атланти е, че те са станали недоволни от изобилието. Толтеките казват, че злият човек, каквото и да има, е беден. Злият човек дори потопа не може да го измие. Според толтеките, светът е пропаднал, защото е изгубил безопречността. Толтеките вярвали, че безкраят е нашата родина, а не Вселената. Атлантите, това е страшна цивилизация, стигнала до боговете и докоснала се до орела. Тази цивилизация е успяла да постигне могъщо знание, наречено безмълното, скритото или както догоните го наричат свещеното знание. Това е скрито от света. Стратегията на Атлантите не е в някакви си умения, а в чисто безупречно действие. Според толтеките безупречността е най-важна, защото тя отваря врата. Вратата към едно особено възприятие, което води до дълбокото скрито тайно знание. Атлантите казват, светът не е свят. Той е прикрито странно място. Наистина света не съществува. То е само видимост, но той не съществува. За любовта казват, любовта е мистична птица. Тя храни своята преданост чрез безопречността. Според Атлантите. Хора, които са свързани с историята, имат любов към митоте, т.е. към хаоса и към света. Те казват, реалността не е съставена от история, а от безупречност и истина. Самия Бог не е съставен от знания, а от истина. Затова подхода към Него е истина. Според тях, любовта към историята и към света дава погрешен мироглед а погрешният мироглед ражда безисходица казват пази в своето безмълвие всичко, което обичаш и казват още атлантите безкрайността е възвишена и безжалостна в нея няма място за приятни концепции никакви философии за Атлантите смъртта е мистичен полет и всеки човек трябва да поведе своята истинска битка за придобиване на собствената си реалност. Тази вселена, в която живеем, не е нашата вселена. Нашата вселена е безкраят. Ето защо отеките разглеждат с голямо внимание проблема за свободата. Защото той е грандиозен. Той е отвъд света и отвъд вселената. Ето защо личната енергия трябва да е безупречна като меч. Защото след време тя определя свободата. Тоест, всеки човек, който постигне в себе си висше божествена енергия, става свободен. Значи, след време тази енергия определя свободата тя ще пробие обикновената реалност, наречена свят или болото. Любовта към нещата също дава една много специална енергия. Толтеките казват, ние трупаме лична сила, лична безопречност, за да прекусим тескат липока, т.е. голямата иллюзия Вселената. Натрупаната лична сила и безопречност се превръща в звезден ключ, изход от видимата вселена, която е ограничена. Нашия дом се намира в съзнателната духовна вселена. Ние сме зародиши на древното съзнание. Загубили сме се в един далечен и чуж свят. Болестта на този свят е една, дефицит, липса на съзнание. Става въпрос за цялостно съзнание. Любящият истината се изплъзва на звездите. Звездите не могат да го задържат. Защото той не е човек, а птица дух. Той има взрив от енергия чрез огъня отвътре. Любовта към истината е най-древната стратегия на духа в човека. Когато Тултека си е отдал на безупречност и любов към истината, той отстранява от пътя си и зодиака, и звездите, и света, и вселената. Понеже натрупва взривна сила, нещо от прасветлината, и това е пробива, това е процепа. И духа го води. Никога ума не води Тултека. Ума е овладян и е слуга. Духът води човека. Когато изригне тази натрупана на безупречност, т.е. огъня отвътре, ражда се Свободата.